Ondarribiako zentro hau Euskadinosasun sistemaren eraginkortasunaren alde egiten ari garen lanaren eredua da. Baliabide gutxiagorekin gehiago egiten ari gara, hau da nire gobernuak praktikatzen duen politikaren adibide garbia. Beste batzuek krisiaren aurren ongizate estatua haultsea erabaki dute, ez da gure kasua. Gure sistemaan erreforma sakonak aurrera aramaten ari gara funtsezko eskubideak ukitu barik. Duintasun kontua da, baina baita iraunkortasun kontua. Espainiako gobernuak ezarri nahi dituen murrizketez, ez dute gure kronikoen estrategia bezain beste aurreztuko. Krisiari aurre egiteko beste bide bat dago eta guk hemen erakusten ari gara.